Evrei, capitolul 13. Ultimele două versete. 28-29 Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Amin. Doamne, nu-mi doresc altceva decât ca tu și în această zi să ne vorbești. Vorbește inimilor noastre, vorbește minții noastre, vorbește sentimentelor noastre, întregii noastre ființe, în așa fel încât să ne transformăm și în această zi tot mai mult în asemânare cu Tine. Duhul Tău cel Sfânt să o facă, Doamne, și vrem să ne lăsăm lucrați de Duhul Tău la dispoziția Ta. Te rog să-mi dai și mie înțelepciune ca să pot predica și astăzi adevărul Tău în dragoste, pentru gloria Ta și pentru zidirea noastră spirituală. Amin. Ocupăm locurile. Uh. Data trecută vă spuneam că închinarea la, în poporul evreu, în tabără în care erau oarecum erau bine organizată, în cortul întâlnirii care semnifica prezența lui Dumnezeu și unde Dumnezeu venea și îi vorbea direct lui Moise, era în centru și toți, da, de roată împrejur, cu ochii ațintiți acolo. Aș vrea să cer, dacă nu pentru dumneavoastră faceți-o pentru mine, ori de câte ori predic, să nu mai stați pe margine decât cei care aveți copii. Vreau să vă am în față. Vreau să vă văd, vreau să vă privesc, să vă văd fața, să vă văd uh, cum vi se mișcă fața la predică, dacă aveți reacții sau nu. Da? Inclusiv când are mai puțin sunetistă. Da? Așa și cei cu copii. Există și un alt motiv. Pe lateral. Există tot felul de distrageri și în spate. Cine vrea cu adevărat să asculte, se concentrează doar aici, nu la ce spun, nu la mine, la persoana mea, ci la ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă pentru noastră și astăzi. Dacă cumva vi se va părea că ceea ce spun eu astăzi nu seamănă cu ce spune Biblia, vă rog frumos, mă opriți la sfârșit, mă trageți de mânică, frate păstor. Ceva nu e în regulă cu dumneata sau cu ce ai spus. Nu mă supăr. Un om al lui Dumnezeu spunea închinarea plăcută lui Dumnezeu este giuvaierul pierdut al bisericilor evanghelice. Bine sublinia Emi. Tot ceea ce noi vedem drept păcate prin biserică sunt de fapt consecințe ale înțelegerii și ale trăirii unei vieți de închinare. Dacă noi nu înțelegem relația cu Dumnezeu, nu-l înțelegem bine pe Dumnezeu și nu ne închinăm într-un mod corect lui Dumnezeu, toate celelalte păcate se prind de noi. Poate privim la un comportament agresiv la cineva, la altul mai uh, prea de lăsător altul că e leneș, altul că e lacum, altul că e bârfitor, altul că e mai știu eu cum. Toate acestea derivă din cu totul altceva. Astea sunt simptome ale unei boli pe care o consider cu oare și biserica noastră. Închinarea plăcută lui Dumnezeu este juvaierul pierdut al bisericilor evanghelice, inclusiv al bisericii Speranța. Și de aici putem ajunge la multe alte păcate, păcățele, numiți-le cum vreți, dar împiedică raportarea noastră corectă la Dumnezeu și împiedic, ne împiedică să aducem o slujire adecvată, acceptabilă, plăcută lui Dumnezeu. Spune aici, plăcută Lui Dumnezeu, ori de câte ori folosesc acceptabilă sau adecvată, înseamnă același lucru. Da. O să recapitulez puțin ceea ce am spus data trecută. Și apoi o să continu cu ceea ce am spus că o să continu, credeam că o să continu peste două săptămâni, dar el mi-a zis, e bine să continui cu ce ai început. Am spus atunci că se observă în bisericele contemporane, un derapaj serios în domeniul închinării înaintea lui Dumnezeu după regulile stabilite de Dumnezeu. Pragmatismul unora, orientarea spre succes a altora, dorința, după împlinirea nevoilor și a dorințelor proprii, dacă vreți, a condus la o alunecare a multor creștini, a bisericilor multor biserici creștine spre o filozofie umanistă care conține uh, multe lucruri care se orientează spre sinele nostru. Da? Spre aprecierea de sine, iubirea de sine, glorificarea eu -lui. Și toate astea ne împiedică să-L vedem pe, pe Dumnezeu în gloria sa, în sfințenia sa și în consecință să fim transformați. Isaia și-a văzut adevărata lui stare numai după ce a stat înaintea sfințeniei lui Dumnezeu și s-a văzut cum este. N-a văzut ce a făcut. Noi de obicei ne uităm și zicem, a, am făcut aia, aia, aia. Isaia s-a văzut pe sine și cine este el. Că noi ceea ce comitem în viața de fiecare zi, le comitem din cauza ceea ce suntem. Am văzut de asemenea accentul pus de Domnul Iisus Hristos pe cui și cum ne închinăm și nu pe un loc anume. Și am mai văzut încă patru modalități de închinare inacceptabile. Și o să le inumăr fără să revin asupra lor cu explicații detaliate. În primul rând am văzut că o modalitate de închinare inacceptabilă este închinarea în fața unor Dumnezei neadevărați, falși. Așa cum am auzit, nu există un alt Dumnezeu decât Dumnezeul Bibliei, iar acest Dumnezeu al Bibliei am auzit clar că este un Dumnezeu gelos, care nu își împarte dragostea. Dacă noi ca oameni, nu vrem ca partenerul nostru să-și împartă dragostea cu altcineva, să cocheteze cu altcineva, cu atât mai mult Dumnezeu. Suntem mireasa Lui. Da? Nici măcar eu, așa cum vă spuneam data trecută, n-am voie să flirtez cu mireasa Lui și să doresc dragostea voastră. Doar Hristos o vrea. Vreau din toată inima să-L iubiți pe Hristos. Nu mă interesează atitudinea față de mine. Puteți să mă uriți, n-aveți decât. Să mă disprețuiți. Dar iubiți-L pe Dumnezeu. Sigur că e cu și întors. Dacă îl veți iubi pe Dumnezeu, n-aveți încotro și mă veți iubi și pe mine. Nu-i așa? Dragii mei, dacă cineva pune în centrul preocupărilor sale, așa cum am auzit, mai înainte de orice, lucrurile materiale, propria persoană, ba chiar propriile nevoi, îl tăgăduiește pe Dumnezeu. Și am văzut asta data trecută în Iov 31. O altă modalitate de închinare inacceptabilă este închinarea adusă Dumnezeului adevărat, dar sub o formă greșită. Și ne aduce ne aminte de acea situație în care poporul evreu parcă uitase de unde îi scosese Domnul din casa robiei, cum am auzit, repede și-au construit un vițel de aur și au început să i se închine și spunând, da, ei hai să facem o sărbătoare în cinstea Domnului. Ei chiar se închinau și credeau că e în cinstea Domnului. Numai că închinarea lor era greșită. Ce vreau să înțelegem de aici? Să nu reducem pe Dumnezeu la o imagine. Unu. Al doilea. Idolatria nu începe cu Dalta și ciocanul sculptorului, ci începe aici, în mintea noastră când îl înlocuim pe Dumnezeu cu altceva, unde am fi. A treia modalitate de închinare inacceptabilă am văzut că era și este închinarea adusă lui Dumnezeu după criterii alese de închinători. Și am văzut cum Nadab și Abihu, fiii marelui preot, da, au venit cu o închinare, altfel decât o poruncise Dumnezeu. Au zis, stai mă, că e modern și ceea ce facem noi, e cool, e, merge, dă bine, îi atragem pe oameni în felul ăsta. Și au venit cu foc străin. Da? Uza da? uitase că acel chivut al lui Dumnezeu trebuia purtat de niște oameni, de chehatiți. Le au zis, hai să facem noi un car frumos. Să dea bine, imagine, da? Și să avem grijă să nu cumva să se strice imaginea asta. Și când era gata să se răstoarne carul cu tot cu chivot, a pus mâna. Și pe primii doi, pe fiii preotului și pe uza, Dumnezeu i-a nimicit pe loc. Ce har! Ce îndurare și manifestă Dumnezeu acum că nu ne nimicește ori de câte ori venim cu modalitățile noastre pragmatice, cu foc străin. Să nu căutăm să inducem în mod artificial aici ceea ce numai Duhul Sfânt poate să producă. Iubirea de Dumnezeu. Nu. Iubirea de Dumnezeu nu poate produce microfonul ăsta care mi-amplifică vocea. Nici fluctuațiile vocii mele, nici cahonul, nici chitara, nu, nici, nici măcar dacă eu sunt vesel aici, nu. Cineva care poate este e și e supărat, poate să zic că ăsta e vesel, dar el habar prin ce trec eu. Da? Nu, da, au influențe, contribuie cu ceva toate astea, dar nu asta e esența. Putem fi sinceri în închinarea noastră și totuși greșiți. Comuniștii credeau, mulți dintre ei, cu sinceritate, că acea societate va ajunge să construiască omul nou. Omul nou. Am pus pe grupul bisericii și pe Facebook, da? Mântuirea prin carieră. Omul nou pe care încercau comuniștii și totalitariștii să-l construiască, iată că îl construiesc, reușesc să-l construiască globaliștii, da? Și asta ne duce spre ce? Spre anticrist conducerea universală, spre ceea ce spune Scriptura, spre sfârșitul lucrurilor. Când Hristos își va supune toate lucrurile din nou și le va uh, conduce spre finalitatea spusă de El încă de la început. Și mai era încă o modalitate inacceptabilă și anume închinarea adusă lui Dumnezeu într-un mod corect, dar cu o atitudine greșită. Și am văzut acolo din Maleahi da? că unii oameni sunt foarte dedicați uh, slujbelor lor, vieții lor sociale, cotidiene. Da? Dar când e vorba de Dumnezeu, îi dau ce mai rămâne. Și spunea acolo Maleahii, te-ai duce la dregătorul, la șeful, la patronul tău, în același mod cum mergi la Dumnezeu? i da patronului tău ceea ce îi dai lui Dumnezeu? Ți-ai permite să întârzii la job-ul tău, o dată de două ori, de cinci ori? Ha. ți permite să fii leneș și neroditor? Nu. Dacă patronul ar observa lipsa ta de dedicare și de, știu, cu o jumătate de inimă, cum auzeam, crezi că la prima restructurare te va mai păstra? Nu. Maleachi spune acolo, du-te și dăi. șefului tău ce dai lui Dumnezeu? Să vezi, te va primi? Noi credem că Dumnezeu a, e bun, e de treabă, El e, ne primește. Da, spunea cineva așa, așa este, Dumnezeu ne primește așa cum suntem. Dar ne, pentru că ne iubește, ne primește așa cum suntem. Dar ne iubește atât de mult că nu ne va lăsa în starea în care suntem și ne va transforma. Dacă cineva nu vede transformare în viața lui, Înseamnă că n-a avut parte de prima dragoste a Domnului, aceea care îl duce la cruce, îl iartă, îl despovărează, îl mântuiește, îl naște din nou. Creștinismul modern este foarte mult legat de ideea că Dumnezeu este Cel care tot trebuie să ne dea și să ne dea și să ne dea binecuvântări. În fapt, miezul închinării către Dumnezeu este Dorința mistuitoare de a oferi un răspuns lui Dumnezeu față de îndurarea Lui, că ne-a scos din casa robiei. O dorință care să ne mistuie și când venim aici să ne determine să nu tăcem, să nu putem, să nu deschidem gura și să ne manifestăm. Doamne, te laud, Doamne, îți mulțumesc. Spune, am citit în evrei că pentru că am primit o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori. Și pe acest fond putem să aducem o închinare plăcută, doar așa, arătându-mi mulțumirea în inimă și din inimă, când eu văd, sau când îmi arăt numai nemulțumire, față de tot ce se întâmplă, față de președinte, față de guvern, față de primar, față de păstor, față de presbiter, față de cântăreți, față de... Diacon, față de soție, față de copii, față de tot ce se întâmplă. Aia nu mai e nici pe departe în chinare. Nici pe departe. Dragi mei, să mă iertați dacă astăzi o să-mi scape lucrurile mai aspre. Cineva îmi spunea la timpul de rugăciune că, păi se pare că cele negative au fost data trecută. Acum vine partea pozitivă. Și am zis, data trecută am folosit un bisturiu și am tăiat doar uh, rana ca să scot puroiul. Dar trebuie să spun cum se numește puroiul ăsta, și trebuie să-l spun asta, și ca să fim pozitivi, trebuie să curățăm. Trebuie să știm ce să curățăm. Eu, să știți, că am meditat la multe și pe notițele am spus și lor, am scris doar aplicație. Și am zis, Domnul să mă călăuzească să în fața noastră aplicațiile cele mai potrivite. Dacă voi sări calul, o să-mi cer iertare de la noastră, dar o să vă rog să primiți ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă în această săptămână. Am refăcut aproape complet predica. Dacă o spuneam duminica trecută, nu erau atâtea lucruri. Structura am păstrat-o. Ceea ce este foarte important, este că închinarea nu poate fi izolată la un loc, la un simbol sau la un anumit domeniu al vieții. Nu. Nu putem să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-L lăudăm cu vorba în timp ce trăim vieți de egoism și de senzualitate. Nu le putem separa. Ele merg împreună. În psalmul 45, versetul 1, David spune, cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă. Dragii mei, lauda adusă lui Dumnezeu este ca un clocot al inimii. Când înțeleg ce a făcut Dumnezeu pe, pentru mine, inima mea începe să fiarbă, da? până, știți cum e, apa, până la 100 de grade, parcă e punctul de fierbere, și începe să clocotească. Așa ar trebui să fie închinarea mea când vin aici. Să se vadă clocotul inimii. Cuvinte pline de farme când clocotesc în inimă. Vă duceți aminte? Mergeau doi ucenici spre Maus după învierea lui Hristos și Hristos li se arăt alătură lor, ei nu-l cunoșteau, Hristos a făcut ca, așa fel încât ei să nu-și dea seama cine e el, și după ce le vorbește din Scripturi și le spune mai multe lucruri, El îi lasă, da? sau caută să se separe de ei și spun ei, ne ardea inima în noi, ne ardea inima în noi, să știm. Cât de mult îți arde inima pentru Dumnezeu? La fel de mult cât de îți arde pentru tine, pentru viața ta, pentru propriile tale nevoi? Avem nevoi și Dumnezeu vrea să le împlinim dar el vrea ca inima noastră să clocotească mai mult pentru el spune căci priubiților lui le dă pâine ca în som priubiților lui celor care îl pun pe el mai presus nu înseamnă că preibiții lui dorm și le vine pâinea pe masă nu dar știu că Domnul se îngrijește dacă el se îngrijește de vrăbi se îngrijește și de viața lor și știu și alt lucru și dacă nu vor avea pâine, ei nu-l vor tăgădui, nu se vor lăsa de el și dacă vor trebui să moară datorită lipsei de pâine, asta o vor face, dar nu-l vor tăgădui. O închinare plăcută, adică adecvată. Biblia ne prezintă cel puțin trei dimensiuni ale închinării adecvate. Prima, dimensiunea exterioară. Aceasta are legătură cu relațiile noastre cu cei din jur. Și poate fi exprimată în trei moduri. Dimensiunea exterioară are legătură cu relațiile noastre cu cei din jur. În Romani 14,8 spune așa, Pavel, Cine slujește lui Hristos în felul acesta, este plăcut lui Dumnezeu. Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut. Cuvântul plăcut, primit, bine primit, vine din cuvântul care exprimă închinarea către Dumnezeu. Închinarea înseamnă să-i aduci ceva plăcut care să fie primit. Vă aduceți aminte de tămâie? V-am spus da, și am pus și pe grupul bisericii. Tămâia plăcut-mirositoare, da? care se înalță frumos și plăcut către Dumnezeu. Viețile noastre, dragii mei, nu gura doar, trebuie să fie ca mirositoare. Și atenție, n-ai voie să o folosești, spune Dumnezeu acolo, n-aveau voie să contrafacă tămia sau să o folosească în interesul lor. Dragii mei, Pavel spune, am fost cumpărați cu un preț nu mai suntem ai noștri, suntem ai lui Dumnezeu, nu mai putem să facem tot ce voim, nu putem să ne folosim viețile decât pentru închinare, cine face altfel, păcătuiește. Contextul în care spune Pavel, cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu, contextul ne arată că este vorba de a fi sensibil față de frații noștri și mai ales față de slabii, frații mai slabi în credință, care au... Convingeri diferite sau poate că încă nu au convingeri bine definite cu privire la diverse aspecte ale vieții de credință. În versetul 13, spre exemplu, tot acolo, ni se spune în context să nu ne mai judecăm, dar unii pe alții, mai bine judecați să nu faceți ceva care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de păcătuire. Atât de ușor ne vine să-i judecăm pe cei din jur. Atenție, asta nu exclude faptul că trebuie să judecăm. Spune, judecați-vă voi singuri, da? cercetați-vă, dar mai spune ceva, nu este nimeni între voi care să judece între frate și frate? Există situații în care, și la noi în biserică este comitetul bisericii, presbiterii și diaconii, care sunt chemați să judece între frate și frate. Uh, într-o turmă, și noi suntem asemănați cu o turmă, nu oile între ele își fac dreptate, mai ales când sunt atacate cu, mai e câte o capră care dă cu cornul sau un berbec, da? păstorul e acela, da? Păstorii, cei care trebuie să facă treaba asta. Dragii mei, să fim foarte atenți. Să nu ne mai judecăm dar unii pe alții. Să nu mai punem etichete. E foarte greu să nu facem asta, că există o înclinație a firii noastre spre a face. De ce? Păi dacă îl pun pe la într-o lumină proastă, stau eu mai bine, nu? Și mai ales când apar invidiile, că l-ai mai bine văzut, parcă e mai promovat, eu stai să-i pun eu o pilă, da? Și atenție, foarte important, cum scăpăm de așa ceva. Cum scăpăm de spiritul critic, de judecată? Atenție, nu e ușor. Să lăsăm una, să lăsăm problemele de judecată și de analiză în seama celor care, pe care i-a chemat Domnul. Da? Al treilea, nu scăpăm generalizând. În sport, în fotbal, mă mai uit la câte un meci bun, internațional. Îmi zice florii. Tati, toată ziua te uiți numai la sport. Pentru ea toată ziua e atunci când vin și eu la masă și mai dau drumul să văd ce mai e. Și ea vrea desene și eu vreau știri sau sport. Da, și de obicei dacă e tenis, tenis de câmp, îmi place să privesc tenisul de câmp, e un sport tare fain. Îmi place să-l și practic, l-am practicat foarte puțin. Închid paranteza. În fotbal se spune de către unii că cea mai bună armă, nu, cea mai bună apărare este atacul. Atacul. Când sunt pus la zid cu o problemă, și mi s-a întâmplat, păi ce frate, dumneata, n-ai greșit niciodată? Da? Când mi-a zis cineva odată o chestie, auzi fraților, toți suntem vinovați de asta, și în loc să-mi văd starea mea și să mă pocăiesc de ea, generalizez și spun toți suntem vinovați de asta. Se prea poate, într-o măsură mai mare sau mai mică să fim. Dar nu așa rezolvăm problema. Trebuie să ne-o asumăm, să ne pocăim, da? și să spunem, Doamne, dăm putere să mă judec pe mine. lasă în -mi seama Ta celelalte lucruri. Când îi tratăm pe frații noștri mai slabi, în credință, cu sensibilitate, când ne abținem de la acțiuni și atitudini care le-ar răni cugetul și care i-ar determina să păcătuiască, noi facem ceva ce este numit în Scriptură că este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Ne închinăm într-un mod plăcut lui Dumnezeu. Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu. mo opresc la atât. Dimensiunea exterioară poate fi exprimată prin împărtășirea dragostei cu frații de credință, asta e una, al doilea, da, prin împărtășirea Evangheliei cu cei necredincioși. Deci la dimensiunea exterioară avem trei puncte. Da? Ea este exprimată prin împărtășirea dragostei cu frații de credință, prin împărtășirea Evangheliei cu cei necredincioși prin, și prin satisfacerea nevoilor fizice ale oamenilor. Toate sunt acte concrete de închinare care trebuie să fie integrate în viața fiecărui creștin. Și nimeni să nu spună, eu mă închin lui Dumnezeu doar cu darurile mele și făcând bine la alții. Nu, no, tu nu te închin, tu ești un filantrop doar. Atât. Nimeni să nu spună eu mă închin lui Dumnezeu purtându-mă cu sensibilitate cu frații mei și atât. Eu sunt atent, eu nu-i jignesc, nu-i supăr, stau în banca mea. O, pot să fiu un om cum se cade și atât. Dar nu un închinător. și Evangheliei cu cei necredincioși. În Roman 15 cu 16, Pavel spune, eu mă împlinesc cu scumpătate Slujba Evangheliei lui Dumnezeu pentru ca neamurile să-i fie o jertfă bine primită, sfințită prin Duhul Sfânt. Ducerea mesajului Evangheliei către cei nemântuiți este o formă de închinare bine primită de Dumnezeu. Gândiți-vă că cei nemântuiți, unii dintre ei care se vor întoarce la Dumnezeu vor deveni de asemenea ce? Închinători. Haideți să ne întrebăm, cât de mult... Se împlinește modul, modul acesta de închinare în viața noastră. Cât de multe evangelizăm pe cei din jurul nostru, din zona noastră de influență. M-am bucurat să aud că ieri au fost cinci tineri să împartă tractate. Ah, Parcă a crescut numărul și Domnul să facă, să crească. Dorința noastră de a le spune Evanghelia, de a le pune oamenilor în mână Evanghelia, de a ajuta să-L cunoască pe Dumnezeu. Se poate? ca oamenii aceștia din lume să se ducă în iad și eu să nu ard, mie să nu-mi pese? Se pare că ne-a pierit parcă dorința asta de a le spune și altora. Zicem, Doamne, mulțumesc că m-ai mântuit, o să merg în cer, o să fiu cu Tine. Ceilalți, treaba lor, treaba Ta, Doamne. Da? Nu, iată, e o slujbă bine primită înaintea Lui Dumnezeu. Satisfacerea nevoilor fizice ale oamenilor. În Filipeni 4,18, Pavel le mulțumește filipenilor pentru un dar financiar menit să îl ajute în slujirea sa. Iată ce spune el. Am de toate și sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-ați trimis. Un miros de bună mireasmă o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Aici închinarea este descrisă ca un dar pe care eu îl ofer celor aflați în nevoi materiale. Aceasta îl glorifică pe Dumnezeu pentru că demonstrează dragostea și preocuparea, purtarea de grijă lui Dumnezeu pentru cei în nevoie. El o face prin mine și prin tine. Nu mai face ca în pustie, dând mană, și prepelițe ca să mănânce poporul, da? Nu mai face ca pe vremea lui Isus Hristos, când oamenii erau flămânzi, El le vestea cuvântul și din cinci pâini și doi pești hrănește în mod miraculos mulțimi mari de oameni, nu? Acum Domnul ne trimite la muncă și atunci îi trimitea, dar atunci au fost cazuri speciale. Există situații, cum spunea Iulian duminica trecută, în care Dumnezeu parcă scoate și îți dă din piatră seacă ceea ce ai nevoie. Dar să nu aștepți ca tot timpul să răseară ceva din piatră seacă. Nu la asta ne cheamă Dumnezeu. Ne cheamă să muncim. Până când? Până când munca te răpune. Până când nu mai știi decât muncă, muncă, muncă. Iată. Sunt oameni creștini, din ce în ce mai mulți, care nici măcar în ziua de duminică nu se mai pot abține să muncească. Nu că iar ar nimicii, Domnul, nu că cine muncește duminica își pierde mântuirea, dar este o lipsă de onoare la adresa lui Dumnezeu. Îl dezonorăm pe Dumnezeu. Când muncim ca să ne câștigăm nu știu ce bani să avem pentru nu știu ce chestii. Măcar duminica, să o punem în slujba lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, prin tot ce fac, fie că ascult Evanghelia, fie că dăruiesc, fie că spun cuiva din Evanghelie, fie că mă odihnesc un pic acasă, fie că mă duc și fac sport împreună cu cineva, cu scopul de a mă relaxa, așa mai departe. Toate doresc să fie bine primite de tine și să fie acte de închinare. Doamne, vreau totul să fie pentru tine. Dimensiunea interioară. Și-aș spune că aici lucrurile stau foarte prost cu fiecare dintre noi. Dimensiunea interioară se ocupă de comportamentul nostru personal, de trăire. Sau cum spune Efeseni, Pavel, în traducerea cornelescu umblare. Și o să citesc din Efeseni 5 cu 5 la 15. Și vă rog tare mult să fiți atenți la textul biblic. Pentru că ceea ce vă voi spune ține de Biblie și nu de interpretarea mea personală. Desfrâul și necurăția de orice fel sau lăcomia, nici n-ar trebui să fie pomenite între voi, așa cum se cuvine Sfinților. Am folosit și altă traducere decât Cornilescu, să știți. de mi-am scris direct pe De asemenea, gesturile nerușinate, vorbirea nesăbuită sau glumele murdare nu sunt potrivite, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Știți bine că niciun om desfrânat sau necurat sau lacom, care este un idolatru, nu are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe goale, căci din cauza acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste cei neascultători. Așadar, nu vă asociați cu ei nici de cum. Altădată erați întuneric, dar acum... În Domnul sunteți lumină. Trăiți sau umblați ca niște copii ai luminii, iar rodul luminii este găsit în tot ce este bun, drept și adevărat. Cercetați sau căutați să descoperiți ceea ce este plăcut înaintea Domnului. Atenție, din nou apare cuvântul plăcut, ca act de închinare adus și bine primit înaintea lui Dumnezeu. Plăcut înaintea Domnului și nu luați parte deloc la faptele nefolositoare întunericului, ci mai degrabă o sau demascațiile, căci este rușinos și numai să vorbim despre lucrurile pe care le fac ei în ascuns. Tot ce este demascat de lumină devine vizibil, pentru că lumina face ca totul să se vadă clar. De aceea se spune, trezește-te tu care dormi, scoală-te din morți, iar Hristos te va lumina. Fiți atenți, deci, cum trăiți, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Amin, ar spune. Amin. Dragii mei, Pavel este foarte drastic. Pavel este foarte clar. Nu există dubii în ceea ce spune Pavel. Citiți tot contextul. Contextul lărgit a acestor cuvinte pe care le-am citit. Ideea de bază din ceea ce am citit este fiți preocupați de ceea ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu și nu vă asociați cu oamenii idolatrii. Ce spune acolo? Știți bine? Că niciun om desfrânat sau necurat sau lacom care este un idolatru. Toți ăștia sunt idolatri. Da? Traducerea Cornilescu lasă de înțeles că numai lacomul e idolatru. Dar și ceilalți sunt idolatri. Da? Pentru că ei pun mai presus decât Dumnezeu satisfacerea simțurilor lor. Sexualitatea. Uitați-vă cât de mult e promovată astăzi peste tot. Nici măcar o bujie nu se mai vinde dacă nu are pe etichetă o femeie dezbrăcată. Da? Mașinile cele mai luxoase se vând bine dacă roiesc prin jurul lor personaje cu tot felul de rotunjimi naturale sau artificiale create la medici, la cei care fac operații estetice. Nu vă asociați cu oamenii idolatri, adică cu cei care trăiesc în imoralitate, cu cei care promovează imoralitatea, cu cei lacomi de bani, faimă, lacomi de mâncare, orice vreți. Nu vă asociați. Și Scriptura este foarte drastică cu privire la noi și ne spune că cu cei care își zic frați, dar sunt în felul acesta, nici să nu stați la masă cu ei. Și noi stăm adesea la masă. Îi invităm la masa noastră de prânz. După ce predicăm, evanghelia, ascultăm Evanghelia, da? Aici, mergem și servim masa de prânz cu oameni idolatri. Nu? Dăm drum la televizor și ei ne încântă privirile. Da? Distrează caprele din fața lor și hrănesc ră, ră, oile de la masa din sufragerie. Da? Nu vă asociați, fiți preocupați de ceea ce este plăcut lui Dumnezeu și nu vă asociați cu oamenii idolatri. nu vă însoțiți cu ei, nu participați la acțiunile lor și nu le promovați interesele. E grav, dragii mei, ceea ce spune Scriptura aici. Asocierea cu asemenea oameni spune... Scriptura aici, Pavel, că este un act de neascultare de Dumnezeu și atrage mânia Lui Dumnezeu peste cei care nu ascultă. Nimeni nu se poate închina Lui Dumnezeu în asemenea contexte. Nu-ți pierzi mântuirea dacă te duci în Sodoma? Da? Și avem în București... Mă uitam ieri la știri, spunea așa, aseară, um, cred că doar asta am prins foarte puțin când am avut timp, Bucureștiul începe să fie foarte des, foarte mult vizitat de cei din afara Bucureștiului. Și le-a luat interviu mai multora. Da? De ce? De ce veniți în București? Din Ploiești, de la Suceava, de la Botoșan, de la Maramureș. Sunt multe moluri, pot să-mi fac cumpărături. Am venit să văd un film, de acolo, noi n-avem acolo. Dragii mei, în București, în momentul acesta există cele mai multe locații ale Sodomei, aș putea spune, în care oamenii vin să se distreze, să se simtă bine, să trăiască păcatul. Da. Nu-ți pierzi mântuirea dacă te duci într-un club, la un spectacol, la teatru, până și teatru nu, se joacă pe a dezbrăcatele -a. Da, n-am fost. Nu mă duc la așa ceva, dar am citit, am văzut am rămas săimit. Și la teatru nu mai poți să te duci, că și acolo găsești tot felul de... astfel de situații. Da. Vă dau un exemplu. Era Lot neprihănit? Era un om al lui Dumnezeu? Era. L-a trimis cineva la Sodoma? Nu, el a zis, vreau doar să mă îmbogățesc. Atât. Și s-a dus undeva înspre Sodoma. Nu s-a dus acolo. Înspre. Ca să-și rotunjească veniturile. Să trăiască la anumite standarde. Da? El a ales, nu l-a trimis nimeni. Până la urmă îl găsim în Sodoma și spune Scriptura că se închina în mijlocul ci din Biblie, așa e? Nu... Spune că își chinuia sufletul. Își chinuia sufletul. Sigur că Domnul l-a scos de acolo până la urmă, l-a salvat. Dar ce s-a ales de tot ce... de toată umblarea lui și munca lui? S-a ales doar cu viața și cu hainele de pe el. Te trimite cineva acolo? Nu, tu alegi. Tu alegi tu alegi să-ți sufletul sau să te duci într-un loc da? unde să te bucuri și să-L lauzi pe Domnul. Sunt puține contextele astea, dar există suficiente locuri în care, da? sau astfel de locuri să le evităm. Vreau să vă spun un lucru. Dacă există locuri mai păcătoase în lumea asta la momentul acesta, este părerea mea, puteți să veniți și cu altele. Că de aici pleacă toatele. Sau loc mai greu accesibil și unde... Pur și simplu schinești sufletul și nu poți să te închin, este în showbiz. Da? Hollywoodul a invadat toată lumea. Cu ce? Ce făceau pe din totdeauna oameni? Aduceți-vă aminte de Romei. N-a venit pentru că au venit hoardele, tătare, popoare să-i distrugă, a venit din interior. Circ și pâine, spectacol și mâncare. Și Hristos spune că în vremurile din urmă, înainte de a veni eu, oamenii vor fi preocupați mai mult de ce? Să se însoare, să se mărite, să trăiască, să se distreze, vor fi iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Puțin sunt pe calea mântuirii, dragii mei. Ești pe calea mântuirii? Cineva spunea, cel care intră pe ușa cea strâmtă în împărăția lui Dumnezeu, dovedește asta prin aceea că umblă pe calea îngustă. Dacă zici sunt mântuit, am intrat prin Hristos, prin cruce, dar calea pe care merge o cale largă, în care poți să mergi, și ca pe autostradă și pe trei șiruri cu tot anturajul, nu ca la munte, câte unul pe cărare cu rucsacul în spate și fără tot porbagajul din mașină, cu tot ce ți-ai pus acolo. Nu? Atunci, ce să zic, e un test. Mai spune ceva Pavel aici. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe goale. Există azi care unii care vin cu vorbe goale, dar ce-i rău în asta? Dar trebuie să mănânc, trebuie să trăiesc? Dragii mei, eu aleg din ce și unde să-mi câștig pâinea. Eu aleg din ce să trăiesc. Da. Am ales să trăiesc din Evanghelie. Nu toți pot face asta. Da? Dacă nu voi mai putea să predic Evanghelia și să trăiesc din Evanghelie, tot voi predica Evanghelia trăind din altceva. Am și vorbit cu cineva cu privire la un job. În cazul în care dau faliment, să nu rămân pe drumuri. Spune: Faceți-vă prieteni cu ajutor bogăților nedrepte, că atunci când veți da faliment să vă primească în corturile lor. Da? Vreți să fiu înțelept. Nu vă asociați cu ei? Nu vă însoțiți cu ei? Nu vă lăsați înșelați de vorbele goale ale unora? Taci. eu nu văd nimic rău, dar eu pot să. Pe mine nu mă ating chestiile astea. Îmi spunea un tânăr, mi-aduc aminte, la o întâlnire de tineret, Că eu n-am nicio treabă cu lucrurile astea. Chiar nu mă ating personajele astea, așa dezbrăcate, acolo unde merg eu. Și îmi pare rău, chiar asta l-a atins. I-am spus, nu te supăra. Nu se poate. Nu, e că există și dragoste platonică. Da. Am zis eu. Cumva am mai spus-o. între un băiat de 20 de ani și o fată de 90. Da. Altfel nu. Nu vă înșelați. Dragii mei, bărbații sunt slabi. Toți. Suntem slabi. Trebuie să luptăm cu multă ardoare ca să ne păstrăm curați. Și să putem să aducem o închinare acceptabilă înaintea Lui Dumnezeu. E o luptă puternică. Uneori cu răni, adânci. Dar se merită. De ce? Noi nu trăim pentru aici și acum. Noi trăim pentru cer. Dar înțelegem asta? Punem noi la inimă? Sau ne lăsăm înșelas? De tot felul de amăgitori. Da, mă, asta toți fac mă, așa, bă, uite, ce, nu se mai poate, asta e contextul, e vremea din urmă. Da, nu contest, așa e. Dar creștinul trebuie să rămână la mesajul lui Dumnezeu care spune Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Urmăriți pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Dacă nu ești preocupat de sfințirea personală, nu te supăra? Nu ești născut din nou. De-aia nu-l poți vedea pe Domnul. Nu pentru că ai fost născut din nou și ai lăsat-o moale și nu te mai preocupă sfințirea personală și de-aia. Nu. Omul născut din Dumnezeu urmărește să devină asemenea lui Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt și el va fi preocupat și va lupta pentru sfințirea personală. Spune, nu luați Deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Veți spune, care lucrarea întunericului și care-i a luminii? Dragii mei, e ușor de categorisit. Da? E ușor. Pavel spune așa, iar rodul luminii este găsit în tot ce este bun, drept și adevărat. Scriptura face delimitarea. Bun, drept și adevărat. Nu luați parte la ele. Vă dați seama cât de, de drastic este Domnul și ne cere să fim în totalitatea Lui. Separați-vă, ieșiți din mijlocul lor, spune. Da? Nu, nu să ieșim din lume să ne izolăm la un schit la o mănăstire. Separați-vă de modul lor de viață. Altfel veți avea de suferit, vă veți chinui sufletul. Nu-ți pierzi mântuirea, îți chinuiești sufletul și ajungi, foarte posibil, ca lot sau ca alții. Da? Spune, trăiți ca niște copii ai luminii. Fiți preocupați de ceea ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Cercetați lucrurile astea, nu luați deloc loc Fiți niște oameni care trăiesc ca niște copii ai luminii se se face un copil al luminii? Citiți în context acolo, sau aș putea să, doar un singur exemplu, zice de fapt am, am citit chiar, dar toate aceste lucruri când sunt osândite de lumină dragii mei cel care trăiește în lumină nu cocoloșește păcatul nici în viața lui, nici în viața altuia, îl demască spune demascați -le! Nu-i tot una cu bârfa. Atenție! Nu-i tot una cu bârfa. Când noi, cei din comitet, care avem datoria să analizăm astfel de lucruri, să judecăm, când discutăm despre cineva care a comis un păcat, nu înseamnă că bârfim. Noi căutăm soluții pentru a rezolva acea problemă, pentru a ajuta pe acel om să se schimbe. Dar când altcineva, sau chiar unul din comitet, pentru că nu e, are la suflet persoana aia. Începe să spună, hai să spune spun eu cine ai crezutul că e. Da? Și începe, da? ca să defavorizeze pe altcineva, așa mai departe. Aia poate fi bărfă. Când îi scazi prețul unei persoane prin ceea ce spui despre ea. Cineva spunea, dacă vrei să, să cunoști caracterul cuiva, întreabă-l ceva despre o altă persoană. Și o să vezi ce începe să-ți spună. Și în funcție de ceea ce îți spune despre altă persoană, știi cine e omul cu care ai de-a face. Da. Azi o face cu tine, mâine pe tine în, alt, în altă parte. Dragii mei, trebuie să corectăm lucrurile astea. Nu spun că sunt curat aici. Și eu am tendințe de felul ăsta, într-o vreme chiar poate că m-am bălăcit în așa ceva. E ceva natural. Era ceva de familie. Când mergeam acasă și la tata, așa, și la sfârșit, tot ceea ce erau rău în biserică, mâncaam da? mâncam la masă, da? Și am rămas cu de-astea, le-am dus cu mine o vreme, n-am scăpat de tot, mai există înclinația de ai mai dau un dos de palbă cuiva care cândva n-a fost ok cu mine, da. Dar trebuie să luptăm, să scăm, scăpăm de lucrurile acestea. Lumina demască păcatul, trăirile păcătoase, lucrurile de care cineva nu se pocăiește. Așa că nu fiți supărați când câte cineva vine la un membru al comitetului, sau chiar la toți, și ne trimite pe mail anumite lucruri, ne spune câte ceva, pentru că vede că nu există pocăință în direcția respectivă. sau Îi se pare, nu știu. Pe de altă parte, știu eu, aș avea o rugăminte, nu știu, acum m-am gândit, vreau să nu supăr pe nimeni. permiteți le celor din conducerea bisericii, comitetului, să judece lucrurile, să analizeze și să ia decizii fără influențe externe. Dana se uită, că știi care e pe soțul ei în comitet, așa, la, o ati... de vreau să vă văd în față, să văd ce figură faceți, da? da? Nu, poate că se gândea la altă parte asta înseamnă că nu era atentă la mine <laughs> scuze azi ai picat la mijloc ce vreau să spun există o tendință, eu am văzut-o de când slujesc de mulți ani, cum câte cineva venea să-i spună ceva soției mele ca soția să-mi spună mie și eu să discut la comitet mama venea să-mi spună da, știi? Vezi, ești cu frații tăi în biserică, îmi spunea la telefon, știi, n-ar trebui, nu vă mai spun ce. Da. Și căutăm să influențăm deciziile care se iau acolo. Nu că s-ar face asta, fi, să fim foarte atenți. Eu am foarte multe neamori, da? Nu, nu încearcă să facă asta, că au zis, cu tata nume, Și tata tot ce știe el face. Orice îi spune și bine și rău despre el, el tot pe al lui o ține. Da? Nu, e, nu e bine nici așa, știi? Că trebuie să mă corectez și eu de anumite lucruri. Și încerc. Dimensiunea interioară e extrem de importantă. Dacă aici nu, e, nu stau în ordine lucrurile noi, nu ne putem închina cum trebuie lui Dumnezeu. Spune Scriptura, dacă știi că fratele tău are ceva împotriva ta, du-te la el și rezolvă-ți problema. Și apoi vii cu darul, vii să te închini înainte lui Dumnezeu. Închinarea nu e primită dacă nu se rezolvă problema. Dacă ai situații de păcat în viața personală. Și-aș mai spune ceva la, la dimensiunea interioară. Spune acolo Pavel, hai să vedem că ăsta nu l-am notat. Unul Timotei... Capitolul 2, primele trei versete, spune așa, Vă îndemn dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta, spune, este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Iată un alt act de închinare. Să te rogi pentru oamenii acasă, să te rogi pentru toți, nu să-i scârtești să față de modul lor de a se comporta, să scârtești șeful, să scârtești nevasta, să scârtești împotriva soțului și mai departe. Nu. Să te rogi pentru Dregători, pentru toți oamenii, pentru. To Lucrul acesta este bine primit înaintea lui Dumnezeu. M-am bucurat să aud că a început să crească în biserică numărul persoanelor care au listă de rugăciune, în care au persoane pe care, pentru care se roagă. Am rămas uimit să aflu de persoane la care mă așteptam mai puțin, că petrec în rugăciune și o jumătate de oră. Și mai mult, rugându-se pentru alții. Noi, Doamne, te rog și pentru ceilalți să ai grijă de ei, și am obosit, da? E o luptă, și asta. O luptă ca să ne putem închina în felul acesta lui Dumnezeu. E lucru plăcut și bine. vă să ne rugăm pentru cei din jurul nostru. Înainte de a veni și al l la păstor, roagă pentru el. După aia vino și la păstor. Dacă altfel nu se poate. Dar Biblia arată clar modalitatea. Dimensiunea verticală, cea de-a treia, are de-a face cu centrarea închinării pe Dumnezeu. În Evrei, 13 cu 15 și 16 spune, prin Hristos aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laud, adică rodul buzilor care mărturisesc numele Lui. Să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, pentru că lui Dumnezeu astfel de jertfe îi plac. Iată, încă o închinare, o jertfă plăcută lui Dumnezeu, bine primită, da? Ce? Mulțumirea și lauda rostite cu gura noastră și încă ceva, facerea binelui și dărnicia, da? Sunt acte biblice de închinare. O să închei. Probabil că v-am obosit. Vă văd atenți, vă aș mai ține o jumătate de oră. Hmm? Rezistați? Nu rezistați. Închei. Poftim? Să vă lasă rumegați ce să auziți. Da? Evreii nu mâncau în vechime decât animale care rumegă și care au copita desficat. Da? Am, înche am încheiat duminica trecută cu trei cuvinte și o să fac și astăzi. Închinare, umblare, slujire. Închinare, trăire, slujire. Dragii mei, închinarea se reflectă în trăire și în slujire. Închinarea are consecințe asupra comportamentului și asupra slujirii mele în familia Lui Dumnezeu. Dacă închinarea mea este un mod de viață și nu doar laudă și mulțumire aici și apoi am plecat și viața mea privată e doar a mea și nimeni nu se bagă în viața mea, da? atunci să nu mă înșel, aia nu e închinare adecvată, o închinare bine primită înaintea lui Dumnezeu. Este doar ce spune Dumnezeu printr-un profet, poporul acesta mă cinstește doar cu buzele, dar cu inima este departe. Dumnezeu vrea inima, dragii mei, ne vrea pe noi înșine și apoi celelalte lucruri. Dacă noi nu suntem în ordine, s-a dus și cu celelalte. Vor fi doar ceva care să repare așa imaginea, ceva care să ne liniștească conștiința, că ne-am făcut datoria și atâta tot. Am făcut și eu un bine, am dat la semafor la un sărac... I-am dat un telefon cuiva că l-am văzut că am mărât la biserică, am vrut să-i, domnul să te întărească, frate, fii binecuvântat, ne vedem duminica viitoare. Cum poți ști dacă închinarea este acceptabilă sau bine primită înaintea lui Dumnezeu? Cum poți ști dacă nu e o păcăleală? Că mulți se înșeală, am primit săptămâna trecută, de fapt după predica duminica trecută, mesaje în care îmi spuneau unii, că își dau seama cât de falsă sau cât de neadecvată a fost închinarea lor nepotrivită, pentru că nici n-au știut, pentru că nu li s-a spus, poate, pentru că n-au citit Biblia. Nu? Cum pot ști dacă nu mă păcălesc venind aici la întâlnirea aceasta, crezând că ce fac aici e o închinare? Analizându-mi trăirea și slujirea. De ce închinarea se va reflecta în astea două. Dacă trăirea mea cu Dumnezeu și slujirea mea pentru El, în biserică și în afara ei, la întâlnirea bisericii și în afara ei, nu sunt în regulă ceva scârție dincolo. Problema majoră a poporului Dumnezeu este idolatria. Îndreptarea spre alte lucruri a face din ele prioritatea vieții. Asta e, de acolo derivă toate celelalte lucruri. De acolo derivă asocierea noastră cu cei idolatri. De acolo derivă o slujire deficitară cu motivații greșite și așa mai departe. Domnul să ne ajute pe fiecare să-i aducem o închinare plăcută, cu evlavie și frică. De ce? Avem de a face cu Dumnezeu despre care el personal spune că este un foc mistuitor. Domnul să mistuie tot ce e necurat în viața fiecăruia dintre noi. Domnul să curățească. Domnul să ne dea capacitatea să recunoaștem starea inimii noastre. Fiecare are de rezolvat câte ceva. Dar dacă vrem să rezolvăm simptomele, să mergem la rădăcina problemei, relația noastră cu Dumnezeu, calitatea relației noastre cu Dumnezeu, de acolo pleacă toate. Dacă mă duc întâi la alții și când mai am timp cu Dumnezeu, să fiu sigur că am ieșuat. Domnul să ne ajute să punem preț pe analiza Scripturii, cercetarea Cuvântului Lui Dumnezeu, pe reflectarea la Cuvântul Lui Dumnezeu, faceți-vă timp să reflectați la ceea ce citiți. Nu doar am citit, A, ăsta pare interesant, îl notez aici, gata. Doamne, ne vedem diseară la rugăciune. Acum toată viața, toată ziua e pentru mine. Nu? Să reflectăm. Apoi să ne rugăm în conformitate cu ceea ce ne-a vorbit Domnul din Scriptură, nu cu lista noastră de rugăciune. Aia e pentru mijlocire, dar pentru curățirea noastră și pentru corectarea relației noastre cu Dumnezeu, să ne rugăm în conformitate cu ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit din textul acela. Și apoi, Doamne, cum vrei să pun în aplicare ce am auzit astăzi în relația cu șeful meu, colegii mei? Cum vrei să pun asta în aplicare în familie? Cum vrei să pună în Cum vrei să slujești, Doamne? Ce trebuie să schimb în slujirea mea? Toată această analiză are loc acolo, înaintea lui Dumnezeu, când noi ne închinăm direct și personal lui Dumnezeu și unde primim. Lumină, cercetare, suntem mustrați, corectați de Duhul Domnului. Domnul să ne ajute să punem preț mult mai mare pe asta și atunci vom vedea rezultate și în comportamentul nostru personal, în relațiile unii cu alții și în slujirea noastră. Amin.